Jó estét mindenkinek! Nyissuk ki a Bibliánkat az első királyok könyvénél. Uram, hogy kinyitjuk az igédet, felismerjük azt, hogy ezek a te örökké való beszédeid. Ezekről a szavakról, ezekről az ígéretekről mondtad azt, hogy ezek soha el nem fognak múlni. Azt mondtad, hogy ha a föld és az ég is elmúlik, és minden el, elmegy és tönkre megy, Uram, akkor is a Te ígéd ez örökre meg fog maradni. Köszönjük, Uram, hogy ezek az igék azok, amik élet és lélek, amiről Te azt mondtad, hogy ez a mennyei kenyér, amivel táplálni akarsz minket. Köszönjük, Uram, hogy ez az élő víz, amivel meg akarod öntözni a lelkünket, oltani a szomjunkat, és köszönjük, hogy az élő víznek a folyamait akarod előhozni a mi belsünkből. Csak kérünk Téged, Uram, hogy hadd találj bennünk engedelmes szívekre, olyan szívekre, amelyek engednek neked. Kérünk Téged, hogy formálját minket, ismét kérünk. És ne engedd, Uram, hogy mi formáljunk téged a mi elképzeléseink szerint, hiszen tudjuk, hogy te egyetlen egy emberi egy vagy elgondoláshoz sem vagy hasonlatos. Arra kérünk, hogy a te elképzeléseid, a te gondolataid szerint formálj és alakíts bennünket. Készíts bennünket, Uram. A te nevedbe kérünk. Amen. Amen. Egy királyok kettő. Múlt héten láttuk azt, hogy hogyan kenték Salamont királyá Gihonnak a forrásán, a Jeruzsálem falán kívül. Itt most a következő fejezetben Dávidnak a szívét fogjuk meglátni, és ezek tulajdonképpen az ő utolsó szavai, amelyeket Salamonhoz a fiához intézett, illetve azok abból egy kivonat, Úgy tűnik, hogy ez a fejezet inkább egy ilyen személyes beszélgetés volt Dávid és Salamon között. A nagyobb része a, ennek a beszédnek az Egy Királyok, elnézést, az Egy Krónika 28 és 29-es fejezetében található. Úgyhogy majd fogunk onnan is olvasni, hogy kicsit jobban megértsük ezeket a ezeket az intelmeket, ezeket az utolsó gondolatokat, amiket Dávid itt mondott a fiának Salamonnak, mikor átadta neki a stafétabotot, amikor a megbizatását átadja neki. Olvassuk a kettes fejezet első versétől. Mikor pedig elközelített -e Dávidnak ideje, hogy meghalljon, parancsot adott Salamonnak az ő fiának, és ezt mondta. Én elmegyek az egész földnek útján, Erősítsd meg magad, és légy férfi, őrizd meg az Úrnak, a Te Istenednek őrizeteit, hogy az, ő utait, hogy az ő utain járj, és hogy megőrizd az ő rendeléseit, parancsolatait, és ítéleteit, és bizonyságtételeit, amint megvan írva a Mózes törvényében, hogy előmeneteled legyen mindenekben, amelyeket cselekedsz, mindenütt valamerre fordulsz hogy megteljesítse az Úr az ő beszédét, amelyet szólt nekem mondva, ha megőrzik a te fiaid az útjukat járva én előttem tökéletességgel, teljes szívük és teljes lelkük szerint, ezt mondva mondom, soha el nem fogy a férfi te közüled, az Izraelnek királyi székéből. Ezeket a szavakat Dávid Salamonnak akkor mondta, miközben rábízta a a trónt, a királyságot. Hogyha az Egy Krónika 28-hoz odalapozta, akkor fogjuk látni, hogy hogyan is hangzott el ez a beszéd részletesebben. Az Egy Krónikában a 28-29-es fejezetben feljegyzett beszéd alapján kitűnik, hogy Dávidnak a Salamóhoz intézett beszédének a nagy részét a templom építése töltötte ki. Dávidnak ez volt a legfontosabb, hogy Salamon megépítse az Úrnak azt a házat, amit Isten nem engedett neki felépíteni. Itt a Egy Királyokban feljegyzett beszédből ez nem tűnik ki, nyilván azért, mert más részt akartott Isten kiemelni, csak érdemes tudnunk, hogy milyen szövegkörnyezetben is hangzottak el ezek a szavak. Itt az Egy Krónika 28-ban azt olvassuk, hogy Dávid összehívja a főembereket, összehívja az egész családját többek között az összes létező fiát, és összehívja az udvartartását, a testőrségét, és kiáll és elmondja, hogy nekem a szívem az volt, hogy Istennek építsek egy házat. De elmondja őszintén azt, hogy Isten ezt nem engedte meg, mert az Úr azt mondta neki, hogy te egy hadakozó ember vagy, vértapad a kezedhez, ezért neked nem engedem, hogy megépítsd a házat, majd a fiat salamon fogja azt megépíteni. És itt az ötös versben olvasuk azt, hogy Dávid tudta, hogy ez a fiú, akiről Isten beszélt neki korábban, az maga Salamon volt. Ott olvasuk az ötös versben, hogy az Úr választotta Salamont. És a hatos versben pedig olvasuk azt, hogy Dávid onnan tudta, hogy az Úr választotta Salamont, hogy megmondta neki. Nem csak Dávid választotta Salamont a sok fia közül utódnak, hanem Isten választotta Salamont. Ugyanúgy, ahogy Dávidot is Isten választotta a nagy családból. Ő volt a legesélytelenebb fiú isai gyermekei közül, hogyha emlékeztek. Még meg se hívták a, a király válogatásra. Valahonnan a pásztor tanyáról kellett előszedni a birkák mellől. De <kül> Isten Dávidot választotta. És Salamont is Isten választotta, és ezt onnan tudta Dávid, hogy Isten megmondta neki. Erről olvashattuk a Egy Krónika 22.9-ben, hogy Isten konkrétan megígérte azt, ott az Egy Krónika 22.9-ben, hogy Salamon lesz az, aki ő választ, és majd ez a Salamon nevű fia fogja Dávidnak megépíteni majd ezt a házat. Miután ezt mind elmondja Dávid, utána... A nyolcas verstől az egész népet engedelmességre intette Dávid, majd utána uh, Salamont is engedelmességre inti. Az Egy Krónika 28.9-től fogjuk olvasni. Ha odafordul a fiához mindenki előtt, és azt mondja, hogy te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel, mert az Úr minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod. Ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Most azért, mivel hogy az Úr választott téged, hogy neki szent házat építs, légy erős, és készíts meg azt. Itt ugyanazt a bátorítást olvasjuk a 9-es-10-es versben, amit az egy királyokban olvasunk. Ott azt mondta ö, a fiának, ugye... Ö, Dávid, hogy legyél erős, legyél férfi, őrizd meg az Úrnak az útját, cselekedjöző szava szerint, és akkor meg fog állni mindenben. Itt kicsit részletesebben kifejti, de a hangsúly mind a kettőben megvan, hogy figyelj oda a szívedre, figyelj oda a lelkedre. Isten ismeri a szívedet, és ismeri a lelkedet. Az egyik fő gondolat, amit Dávid át tudott adni a fiának, az az volt, hogy fiam, ne felejtsd, Nem, az, nem csak az a lényeg, hogy szolgálj Istennek, hanem az is, hogy hogyan szolgálod az Urat. Nagyon fontos, hogy milyen szívvel, milyen kedvel, milyen lélekkel szolgálod őt, mert Isten látja, lát minden egyes gondolatot. És elmondja azt Dávid Salamonnak, hogy ha az Úr mellett megmaradsz, akkor az ő áldásait fogod élvezni. Hogyha pedig elmész tőle, akkor pedig... Ö, Azokat az áldásokat, amiket Isten ígért, azok mellett el fogsz menni, és nem fogod megtapasztalni. Amikor ezt elmondta Salamonnak Dávid, utána egy Krónika 28-ból megtudjuk, hogy részletesen áttadta Salamonnak a templom terveit, a templomról alkotott elképzeléseit, a templomhoz összegyűjtött javakat, mert ugye valamennyire azért készült Dávid, hogy segítse Salamont a templom felépítésével? És utána pedig a 20-as versben mond egy biztatás neki, az egy krónike 28-20-ban ismét biztatja Dávid Salamont, és azt mondja, légy bátor és erős, kezdj hozzá, semmit ne félj és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el nem távozik, amíg el nem végzed az Úrháza szolgálatának minden művén. Ismét ugyanezt a bátorítást mondja a Salamonnak Dávid. Nem tudom, hogy e, ismerősnek hangzik-e ez a bátorítás. Ha olvastad már valaha a Józsué könyvét, akkor tudhatod, hogy a Józsué egy as és 9-es vers, szinte szó szerint ugyanez. Amikor Mózes bátorítja Józsuét, amikor Mózes átadja a szolgálatot Józsuénak, nagyon hasonló szavakkal bátorítja Józsuét. Ha az egy, a Józsué 1, 8-9-hez, akkor ugyanezt olvassunk, ugyanezeket a szavakat. Azt mondja Mózes Józsuéna, el ne távozzék -e törvénynek könyve a te száttól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, és vigyázz, hogy mindent úgy cselekedj, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés és a te, ut a te utadon, és akkor boldogulsz vagy nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr a Te Istened mindenben, amiben jársz. Érdekes, hogy Mózes ezt tudta hátrahagyni Józsué-nak, amikor átadta a stafétabotot. Érdekes, hogy Dávid ugyanezt tudta hátrahagyni Salamonnak, amikor átadta a stafétabotot. És nem tudom, hogy Dávid mit érzett Salamonban. Lehet, hogy Lehet, hogy érezte azt, hogy esetleg Salamon valamilyen téren gyenge, és szüksége van erre a bátorításra, hogy, hogy legyen erős, legyen férfi, bízzon abba, hogy mellette van az Úr. Sőt, az 1. Krónika 28-ban még tovább megy Dávid, és azt is elmondja, hogy. És egyébként nem egyedül kell csinálnod azt, amit rábízott az Úr, hanem egy egész csapatár melletted. Léviták csapata, papok csapata csomó szolgák azért, hogy mind-mind elvégezzétek azt a munkát, amire hívott Isten. És ezt a bátorítást mondta Dávid, lehet pont azért, mert Salamon gyengének látta, és úgy látta, hogy szüksége van megerősítésre. Vagy egyszerűen annyit tudott Salamonról Dávid, hogy nagy próbákon fog keresztül menni. Ő, mint vezető, megtapasztalta azt, hogy mit jelent próbákon átmenni, és tudta, hogy Salamonnak igenis szüksége lesz arra, hogy Bízzon ebbe az egy dologba, hogy az Úr mellette van. Mert ő maga is nagyon sokszor megtapasztalta a húsz év alatt, miközben Saul üldözte Dávidot, hogy az egyetlen dolog, amire hagyatkozni tudott, az az, hogy itt van velem Isten. Ő nem hagyott el engem. Ő az, aki megvéd, ő az, aki vigyáz rám, ő az, aki előre visz, ő az, aki erőt ad, ő az, aki az ígéreteit be fogja teljesíteni, ő az, aki most is a trónon van. És Dávid nagyon sokszor merített ebből erőt. De lehet, hogy tudta azt Salamonról, hogy az ő királyságában még nagyobb kihívások, még nagyobb kísértések lesznek, amikkel Salamonnak szembe kell nézném, Isten megmondta Dávidnak az Egy Krónika 22-ben, olvassuk, hogy Salamon ideje alatt nem lesznek külső ellenségek. És ha belegondoltok, Dávid mással se töltötte az idejét, csak azzal, hogy ellenségekkel küzdött. Szinte egész életén keresztül, csak az életének a legutolsó időszaka volt az, ami nyugalomban és az ország megerősödött állapotában telt el. Az életének nagy részét harc töltötte ki, De Isten megígérte Dávidnak, még mielőtt Salamon uralomra került volna, hogy, hogy nem lesznek ellenségek, hogy megszűnik a föld az ellenségektől. Béke lesz és nyugalom. És egyébként ezt jelenti Salamonnak a neve, béke és nyugalom. Ezért kapta ezt a nevet, mert Isten tudta, hogy békében és nyugalomban fog uralkodni. És Dávid lehet, hogy nagyon is jól tudta azt, hogy sokkal több kivívást jelent egy ilyen békés, nyugalmas élet, mint egy olyan élet, amely megköveteli, hogy minden pillanatban harcra kész legyél, meg egy olyan élet, ami megköveteli azt, hogy mindig ott legyél a frontvonalon. Lehet, hogy Dávid nagyon jól tudta, hogy ez ilyen nyugis életben sokkal több a csapda, sokkal több kihívással kell szembenéznie majd Salamonnak, mint neki. Hát nem tudom, hogy miért gondolta Dávid, lehet, hogy csak egyszerűen Isten indította erre, de bátorítást szólt Salamonnak, és mindenképpen akarta, hogy Salamon erős legyen és bátor, erős legyen és férfi. És a felhívás az itt is ugyanúgy, ahogy Józsuénál áll az, hogy te magad erősítsd meg magadat. Olyan érdekes dolog, ez már sokszor úgy gondolunk a megerősítésre, hogy majd Isten megerősít engem. És az igében, ha tanulmányozzuk ezt a témát, akkor bizony azt látjuk, hogy Isten hatalmas erejével akar megerősíteni bennünket, De arra bátorít bennünket, hogy egyszerűen nyúljunk ki, és fogadjuk el ezt a hatalmas erőt, ami Istenben van. Ez nem fog ránk szakadni csak úgy. A zsidó 12-ben is azt olvasjuk, hogy ti magatok erősítsétek meg az állankadt érdeket. Nem a saját erőtökből kell megerősíteni. Nem magamnak kell saját magamat a saját erőmmel megerősíteni, mert az nulla, arra. Nem, azzal nem megyek semmire. Nem azt mondja, hogy nyúlja ki, fogadjam el azt az, azt az erőt, ami Istenben van. Engedjem azt, hogy ő felépítsen, ő megerősítsen. Dehez nekem előre kell lépni egy nagyot. Egyszerűen rá kell csatlakozni az ő erőforrásaira. És itt Dávid világosan mondja Salamonnak, hogy ne hagyd el magad. Nem a saját erődre kell támaszkodni. Egyszerűen vezd magad bele Isten erejébe, Timótausnak Pál azt írja, hogy Isten hatalma szerint erősödjél meg, Isten hatalmával. Nem a saját erőnkkel, nem magunkat kell kiskamállal összekaparni, hogy a világ tanácsolja, hanem egyszerűen csak bízni Istenben és elfogadni azt az erőt, ami ő benne van. És látjuk, hogy az erőnek az egyik forrás az az, hogy emlékszünk arra, hogy Isten velünk van. Ő nem fordult el tőlünk és nem hagyj el bennünket, soha-soha-soha sem. Az erőnek a másik forrását, azt látjuk a, a hármas versben, itt az Egy Királyok kettő ban azt mondja, hogy és őrizd meg az Úrnak, az Istenednek az útjait. Konkrétan mondja, konkrétan mondja Dávid Salamonnak, hogy őrizd meg Isten útját. Egyszerűen Dávid tudta, hogy anélkül, hogy valaki megőrzi Istennek az útját, anélkül képtelen lesz megerősíteni magát, és képtelen lesz bátor emberként cselekedni azt, amire az Úr hívja. Egyszerűen képtelen lesz az az ember Isten erejére bízni magát, aki nem engedelmes Istennek, aki nem Isten útja szerint jár. És... Ezt Dávid szintén megtanulta az életéből, azokból az időszakokból, amikor éppen nem engedelmeskedett Istennek, meg azokból az időszakokból, meg pláne, amikor engedelmeskedett Istennek. És ezért bátorítja Salamont, hogy ő is csak meg az Úrnak az útját. Ahhoz, hogy erőd legyen, ahhoz, hogy legyen bátorságot cselekedni azt, amire az Úr hív, ahhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy az Úrral jó kapcsolatod legyen hogy az ő szívét halld, az ő szavát ismerd, és a szerintén. És nagyon érdekes dolog, Józsuénak is ugyanezt mondta Mózes. Azt mondta, hogy el ne távozzon a törvénynek eme szava a te szától. Még nem is azt mondja, hogy a te kezeitől vagy a szívettől, hanem a száttól. Azt mondja, hogy, hogy Azt mondta Józsuénak Mózes, hogy beszélj Isten törvényéről, beszéld mindazokat, amiket ő mondott, mondd el. Azt mondja, gondolkodj róla éjjel és nappal, forgasd folyamatosan a fejedbe, töltsd tele a gondolataidat Isten szavával. És hogyha ezt megteszed, akkor megőrzöd, és megőrzöd Istennek az útját, akkor erő lesz veled és bátorság. És ott, amit Mózes mond Józsuénak, nagyon úgy néz ki, mint hogyha A, a megerősödés, az Isten erejét, el, el, az Isten erejébe való elmerülés, mint hogyha ezt jelenteni elsődlegesen, hogy elmélyülni Istennek a szavaiban. Dávid tudta, hogy nem elég Isten szavait tudni, ismerni hanem azt meg is kell tartani, meg is kell őrizni. És el is árulja sajnálomnak, ha megőrzöd, akkor áldva leszel, akkor jó szerencsés lesz az utad, előre meneteled lesz mindenben, amit csak csinálsz, ahol csak csinálod, Isten meg fog áldani téged. Dávid ismerte ezt a egyszerű elvet, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni. És tudta, hogy Istenbe veted az életedet, akkor bizony az áldást fogod aratni. Érdekes az, hogy itt Dávidnak, Dávid Salamonnak kihangsúlyozza ezt a feltételességet a négyes versben. Ez egy királyok kettő négyben azt mondja, hogy ha megőrzik a te fiaid az útjukat, akkor nem fog kifogyni a férfi a királyi székjogat. Ez azért nagyon érdekes, mert Dáviddal Isten egy feltétel nélküli szövetséget kötött. Ez azt jelenti, hogy Isten megígérte Dávidnak, hogy bármi is lesz, mindig lesz olyan leszármazottad, aki a trónon fog ülni. A kettő Sámuel 7-ben van ez az ígéret, a kettő Sámuel 7-ben találjuk ezt az ígéretet, és ott a 12-es verstől sok mindent megígér Isten Dávidnak, közte azt, hogy Dávidnak a háza állandó lesz, és Dávid országa örökké való lesz függetlenül attól, hogy mi történik. Ez egy nagyon iridlésre méltó ígéret. De itt Dávid mégis azt mondja, hogy ha megőrzik az én leszármazottjaim, Isten útját, akkor lesz a trónom mindig valaki. Itt meg olyan, mintha feltételes lenne ez a szövetség. De ez a szövetség nem feltételes, a szövetség az feltétel nélküli. De azt látjuk, hogy az egyes egyének Engedelmességétől függött az, hogy egy-egy király mennyit élvezett ebből a feltétel nélküli szövetségből. És Istennek a, a kegyelme, Istennek a szerelme is feltétel nélküli az ő gyermekei életében. Aki elfogadta Krisztusnak a megváltását, arra Isten kegyelemmel és szeretettel gondol. Mindig gyönyörködik bennünk, függetlenül attól, hogy engedelmesek vagyunk vagy engedetlenek. Isten megbocsájtott nekünk Krisztusban, és nagyon szeret minket. Az ő kegyelmét nem a viselkedésünk befolyásolja. De bizony a János első levele pontosan arról ír, hogy az Atyával való ö, szoros kapcsolatot megkeseríti, megbénítja az, hogyha gyermekeiként engedetlenül élünk. Egyszerűen nem tapasztaljuk meg Isten kegyelmi örök szövetségének az összes áldását akkor, hogyha bűnben élünk. Vagy hogyha bűnnel megtörjük a köztem és köz, Isten között lévő édes kapcsolatot. És erre biztat minket ott János az első levelében, az első fejezetben, hogy, hogy ha védkeztünk, akkor valljuk meg a bűneinket, rendezzük Istennel a kapcsolatunkat, és ő hű és igaz, és megbocsájt, és helyreállítja ezt a ezt az édes kapcsolatot ő vele, és akkor megtapasztalhatjuk az ő örök kegyelmi szövetségének minden áldását. Maga a szövetség az állandó, de a viselkedésünktől, Istenhez való hozzáállásunktól függ az, hogy mennyit tapasztalunk meg ebből a szövetségből. És Dávid ezt nagyon-nagyon megtapasztalta, Hát ki más, ha nem ő, aki megtanult, hogy mit jelent az, hogy Isten kegyelmes, meg hogy Isten érgalmas? Meg ki más, ha nem ő az, aki megtanult, hogy mit jelent az, hogy Isten tényleg megbocsájt? Amikor a véres kezeire ránézett, és felemelte Istenhez, és azt mondta, hogy ezek a kezek tiszták, mert te megtisztítottad őket. Uram, te megbocsájtasz nekem. És olyan szoros kapcsolatba tudott lenni Istennel még a bűnei után is. Miért? mert értette Isten kegyelmi szövetségét, örök szövetségét. De azt is megértette, hogy az az ő felelőssége, hogy ezt az édes kapcsolatot ne törje meg a bűneivel, és ha megtört, akkor jöjjön Istenhez, hogy ő helyreállítsa azt. És Dávid ezt megtanulta, és át akarta adni Salamonnak, mert tudta, hogy borzasztó nagy szüksége lesz rá. Tudta, hogy maga az ember nem tökéletes, és... Ha elbukik, szüksége van arra, hogy újra tudja, új, újból oda tudjon jönni Istenhez, és tudja engedni azt, hogy felépítse az Úr, helyreállítsa az Úr az ember és az ő közötti kapcsolatot. Ezzel a bátorítással és egyben figyelmeztetéssel akarja átadni a stafétabotot Dávid Salamonnak. Mindazáltal egy, egy, egy bődületesen, gyönyörű ígéret ez. Azt ígéri Isten, hogy, hogy ha, ha a leszármazottaid szívükből, teljes szívükből, teljes lelkükből engem követnek, akkor én gondoskodni fogok arról, hogy ők a trónon lesznek. Ez egy ez győrült nagy ígéret. Gondoljatok csak bele. Ezeknek a királyoknak semmi feladatuk nem volt, csak annyi, hogy Isten kövessék. És hogyha ezt megtették, akkor Isten minden másról gondot visel. És ez volt a leggyönyörűbb dolog ebben az ígéretben, hogy Isten elmondta, hogy csak figyelj rám teljes szívedből, teljes lelkedből, és én majd gondot viselek arról, hogy a trónom maradj. Nem kell aggódnod az ellenségek miatt, nem kell aggódnod Babilon miatt, Egyiptom miatt, az Aszír birodalom miatt, nem kell aggódni a lázadók miatt, az éjinség miatt, az égvilágon, semmi miatt nem kell aggódnod. Ha engem követsz, akkor én gondot fogok rólad viselni. Akkor a trónon fogtok maradni. Ez egy nagyon irigylésre méltó uh, uh, munkaköri leírás, mert így a királyoknak az égvilágon semmi dolgok nem volt, csak az, hogy teljes szívből és teljes lelkükből Istenre figyeljenek. De az a csodálatos, hogy Isten egy hasonló ígérettel, hasonló konkrét ígérettel áldott meg bennünket a Máté 6.33-ban, Nem tudom, ismeritek ezt az igeverset, hanem akkor felírhatjátok a szívetek táblájára, AT 633, mondja Isten, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És mindezek megadatnak majd nektek. Azt mondja Isten, hogy először keresdőt az ő igazságát, és ő minden másról gondot fog viselni. Ez egy fantasztikus ígéret. Ez a mi munkaköri leírásunk is. Nem kell aggódni semmi miatt. Egyszerűen, ha Isten tesszük az első helyre, ő azt mondja, hogy az életünk minden területén mindenről ő fog gondot viselni. És ez egy legalább olyan konkrét ígéret, mint amit itt Dávidnak tett Isten az utódait illetően és hatalmas áldás, mert ez, ez az ígéret mindenkire vonatkozik, bárki, aki megfogja, és ha szerint él. Az ötös verstől azt olvassuk, hogy Dávid miután átadja a szívét, mindazokat a dolgokat, ami a szívén volt Salamonnak, az ötös verstől néhány problémás esetet is felhoz, nevezetesen problémás esetet, Joábban és sémeiben látta, és tulajdonképpen azt mondta uh, Dávid Salamonnak, hogy nézd, van egy-két problémás eset, aki még nincs lezárva, nekem gondot okoztak, neked is gondot fognak okozni, úgyhogy tegyél pontot a végére a dolgoknak. Az ötös versben mondja Salamonnak, azt is jól tudod, hogy mit cselekedett én velem Joáb, a sérúja fia hogy mit cselekedett az Izrael seregeinek két fővezérével Abnérrel a Nérfiával és Amasával a Jéterfiával, akiket megölt harci vért tontva békességnek idején, és hintett harci vért az ő derekának kövére és az ő lábának saruira. Cselekedjél a te bölcsességed szerint, és ne engedd, hogy megőszülve békességgel menjen a koporsóba. De a gileádbeli barzillainak fiaival cselekedjél irgalmasságot, és legyenek a te asztalodnak vendégei, mert így közeledtek ők is hozzám, amikor abszolon a te testvéred elől menekültem. És ímé veled van Sémei, Gérának fia, a Bahúrim-beli Bennyámita, aki gyalázatosan szidalmazott akkor, amikor Mahanaiban mentem, De aztán, mikor elém alá jött a Jordánhoz, megesküdtem neki az úrra, és mondtam, hogy nem öllek meg téged fegyverrel. Te azonban ne hagyd őt büntetés nélkül, és mivel leszes férfiú vagy, tudod, hogy mit kell cselekedned vele, hogy az ő vénységét vérrel bocsásd a koporsóban. Látjuk, hogy Dávid pár tanácsot ad először is, Amire ki akar térni konkrétan az az, hogy Sémei is, meg Joab is méltó megérdemlik a büntetés. Méltón kellett volna már igazságot szolgáltatni az ő esetükben korábban is. Elég nagy volt már a kegyelmi időszak, és pontot kell tenni az esetük végére. Hogy miért nem Dávid tette ezt, annak többféle magyarázatot lehet felsorolni. A sémely esetében konkrétan azt, hogy Dávid megígérte, hogy nem fogja megölni. mert azt nem ígérte, hogy nem fogja megölni a következő király. Amit, amihez Dávid magát tartotta, az mindenképpen Isten szíve volt. Nem tudom, hogy konkrétan miért nem ő oldotta meg ezeket a problémákat, az biztos, hogy Istennek a tervében volt. Mert azt látjuk, hogy Salamon kezeli ezeket a problémákat, ezzel Isten megerősíti Salamonnak az uralmát, megerősíti Salamonnak a királyságát a legelejétől fogva. Úgyhogy lehet, hogy egyszerűen csak Isten tervében volt az, hogy most volt az ideje annak, hogy ezeket az eseteket megoldja az igazságában és az írgalmában, ahogy fogjuk látni. Joábban kapcsolatban, itt az ötös verstől azt mondja Dávid, hogy hát bizony Joárnak nagyon sok minden van a listáján. Erőször is Én velem mit cselekedett? Megölte a fiamat apsolont, mikor konkrétan kikötöttem, hogy senki meg nem merje ölni. Az egész hadtest előtt kikötöttem a hadvezéreknek, és ő mégis elleneszegült 2. Sámuel 18-ban. Aztán felsorolja, hogy két igaz hadvezért is megölt. Megölte Abnért is, meg Amasát is. Ezekről is olvastunk a 2. Sámuel 20-ban, illetve a 2. Sámuel 3-ban. És azt láttuk, hogy Joáb Nagyon sokszor egyszerűen szembe szállt Dávid konkrétan kijelentett akaratával, akkor, amikor úgy gondolta, hogy az Dávidnak jobb lesz úgy, hogyha ő engedetlen lesz. De látjuk azt, hogy Dávid nem akarja, hogy Joább büntetlenül tovább menjen. Barzillai viszont jó cselekedett ő vele, és kérés Salamontól, hogy A barzilainak az egész családjáról viseljen gondot, az, hogy a te asztalod vendégei legyenek, ez nem csak azt jelentette, hogy hív meg őket egyszer vacsorázni, hanem azt jelentette, hogy te, mint király, viselj róluk gondot, adj nekik földet, adj nekik szántót, viselt gondjukat, amíg csak élsz. És ez pedig viszonzásúl, a kegyelem viszonzásául akarta Dávid barzilainak és családjának adni. A tízes versről azt olvassuk, hogy ezután elaludt Dávid az ő atyáival, atyáival, és eltemették a Dávid városában. Na ez az a kifejezés, amit nagyon sokszor fogunk olvasni itt az egy királyokban, meg a kettő királyokban. Ez a kifejezés jelenti azt, hogy egy király meghalt, és aztán jött a következő. Egyébként az egész fejezet azzal kezdődött, hogy Dávid tisztában volt azzal, hogy Én elmegyek az egész földnek útján. Egyszerűen azt mondja Dávid, hogy az egész földnek az a sorsa, hogy megszületünk és meg fogunk halni, én most fogok meghalni. És látjuk, hogy ez itt be is következett, és eltemették Dávidot. Egyébként úgy tűnik az új szövetségből, hogy Dávid sírját egészen az abcsal idejéig ismerték, Az Abcsár 2-ben, 29-es versben olvasunk arról, hogy Péter konkrétan utal Dávidnak a sírjára. Akkor még pontosan tudták, hogy hol van ez a sír. Sőt, Jeromos idejében is még tudták. Most már nem nagyon tudjuk, hogy hol van ez a sír közben, vagy szándékkal elveszett ez az információ, vagy csak elkeveredett. De még akkor tudták, ismerték Dávidnak a, a sírját. A 11-es versben olvassuk, hogy az idő pedig, amelyben uralkodott Dávid Izraelen 40 esztendő, Hebronban uralkodott 7 esztendeig, Jeruzsálemben pedig uralkodott 33 esztendéig. Azután Salamon ül Dávidnak az ő atyának királyi székében, és megerősödött az ő királyi birodalma igen. Salamonnak az uralma alatt Izrael sokkal erősebb, sokkal dicsőségesebb volt anyagi és ismereti szempontból, de szellemi szempontból nem volt erősebb, mint Dávid uralma ideje alatt. Dávidnak a szíve sokkal közelebb volt Istenhez, mint Salamonhoz. Egyébként innentől kezdve a királyok könyvében is Isten főleg Salamonra fog összpontosítani. Arra, hogy milyen is volt Salamonnak az Istennel való kapcsolata. Ugyanúgy, ahogy eddig Dávidot követtük nyomon, és azt láttuk, hogy neki milyen volt a szellemi élete, hogyan alakult, most innentől kezdve Salamonnak a szellemi életét fogjuk majd nyomon követni, és fogjuk látni, hogy Dávid sokkal közelebb maradt Istenhez, mint Salamon. De a maga királyság ránézésre sokkal gyönyörűbb, sokkal csillogóbb, sokkal erősebb volt, mint Dávidnak az idején. Különösen, hogyha hozzáteszük azt, hogy Dávid ugye rengeteg évet töltött azzal, hogy harcolt és megszervezte a királyságot, és csak a leges legvége volt az, ami már egy megalapozott királyságot jelentett. A 13-as azt olvassuk, hogy de Adónia, Hagit fia bement be Csabéhoz. Itt olvassunk egy ilyen szót, hogy de. Ugye azt olvassuk, hogy Salamonnak a királyi birodalma felette igen megerősödött, de ott volt Adónia. Adónia, hogyha emlékeztek, volt az, aki a trónt magának akarta megszerezni, és önjelölt királyként ki is magát királynak, itt az első fejezetben olvastunk róla. De ö, mikor ezt megtudta Betsabé és Nátán, azonnal mentek Dávid királyhoz, és jelentették a helyzetet, és ennek keretében Dávid azonnyomban Salamond király, királyáki kiáltotta, és királyá kenték és hát Adóniának a nem túl széles tábora azonnal Salamonhoz pártoltád. Ezért, amikor Adónia jön Betsabéhoz, Betsabé joggal kérdezi meg, hogy békességese e a te jöveteled, hogy Adóniának lett, volt miért, lett volna miért bosszút állnia, hiszen pont Betsabé meg Nátán proféta volt az, aki figyelmeztettek Dávid királyt az Adóniának a sötét tervéről, ezért kérdezi be hogy békében jönne, és hát Adóniás mondta, hogy igen, békességes. 14-es vers, és azt mondta, hogy beszéded volna veled, és az mondta, szóly, Akkor mondta Adónia, te tudod, hogy az ország az enyém volt, az egész Izrael rám nézett, hogy én uralkodjam. Ez egy kicsit beképzelt gondolkodás, mert ennek ez közel se igaz, De elvették az országot tőlem, és lett az én atyám fiájé, mert az úrtól adatott neki. Ez ilyen beszéd. Most egy kérést kérek tőled, ne szégyen is meg az orcámat. Az pedig mondta, beszélj. És mondta, beszélj kérlek Salamon királyjal, mert ő a te kérésedet meg nem veti, hogy adja nekem a súnemből való abiságot feleségül. És felad bácsabé. Jól van, majd szólok melletted a királynak. Hát látjuk, hogy Adóniás kiszemelte magának abiságot, de azzal, hogy abiságot magához, magának akarta, ezzel kicsit több volt a terve. Hogyha visszaemlékeztek, a 2 Samuel 16-ban olvasunk arról, hogy egy Kettő 16-ban olvasunk arról, hogy ha valaki a királynak az ágyasait eltulajdonította, azzal tulajdonképpen jogot formált a trónra is, az országra is. És Becsabé ezt nagyon jól átlátta, hogy amikor Adóniás abisságora tart jogot, akkor tulajdonképpen ő a trónt akarja megszerezni, jogot akar szerezni magához, magának ahhoz, hogy trónörökös lehessen hogy elmondhassa bárkinek, hogy lám-lám, az a Dávid ágyasa az enyém, ezért a, az ö, ország is az enyém kellene, hogy legyen. Betsabé ezt értette, de mégis azt mondta, hogy na jól van, elmondom a királynak. Betsabé tudta, hogy Salamonnak erről tudnia kell. Jobb, hogyha Salamon tud arról, hogy adóni, mire készül. És be is ment és Salamon királyhoz, hogy beszéljen vele a érdekében, és felkelt a király, és elé ment, meghajtotta magát előtte, leült a királyi székbe, és széket tett a anyának, hogy üljön az ő jobb keze felől. És mondta becsabé, egy kicsi kérést kérek tőled, ne szégyeníts meg az orcámat. És mondta neki a király, kérj édesanyemet, nem szégyenítem meg orcádat. És mondta, Adassék a súnemből való abiság adóniának, a te testvérednek feleségül. Itt Becsabé nagyon jól tudja, hogy nem egy kicsi kérésről van szó, de hogy még jobban kiélezze a helyzetet, inkább így tálalja. És látjuk, hogy, amikor, hogy mi, mit is reagál el a -e Salamon. Azt mondja Salamon király az ő anyjának, de miért kéred te a súnembeli abiságot adóniának? Kérjed neki az országot is. Mert ő az én bátyám, és vele, e, vele egyetért abjátár, pap és Joába sérúja sérül a fia. És megesküdött Salamon király az úrra mondva, hogy úgy cselekedjék velem az Isten, és úgy segéljen, hogy Adónia a saját élete ellen szólta ezt a beszédet. Most azért ér az úr, aki megerősített engem, és ültetett engem az én atyámnak, Dávidnak királyi székével, Aki, a házat, és aki házat szerzett nekem, amint megmondta, ma adóniának meg kell halnia. Elküldte azért Salamon király benáját, a jojáda fiát, aki levágta őt és meghalt. Hát látjuk, hogy Salamon átlátta a helyzetet, nem kellett becsabének csatelni a dolgot. Ja, ab abiságot kéri, ja, tehát az egész országot kéri. Aha, értem, hát akkor meg kell halnia sajnos. Engem az Úr tett ide, ahol vagyok, ő választott engem királynak. Azt hiszem, hogy ezt már az egy királyok 152-ben megbeszéltük, hogy élhet Adóniás, de csak akkor, ha jól viselkedik. Ha gonoszul cselekszik, akkor meg kell halnia. Meg akarja szerezni a trónt, na ezt hívják úgy, hogy gonoszul akar cselekedni, akkor meg kell halnia, és küldte Bennáját, és, és kivégeztette Adóniást. Salamonnak látjuk az írgalmas szívét. Nem, az írgalmat nem ott látjuk, hogy egyből kivégeztette Adóniást, a lázadót, hanem abban látjuk, hogy amikor Adóniás lázadott, akkor egyből nem végeztette ki Salamon Adóniást, hanem azt mondta, hogy jó, rendben, húz meg magad, viselkedj jól. Írgalmat adott Salamon Adóniásnak, de Adóniás nem értette ezt az írgalmat. Egyszerűen visszaélt vele. Azt mondta, hogy, hogy nem tudja, hogy Salamon mit beszél. Lehet, hogy azt gondolta, hogy Salamon túl fiatal, vagy túl tapasztalatlan. Lehet, hogy azt gondolta, hogy, hogy Salamon úgy sem eri felvállalni azt, hogy őt kivégezteti. De Salamon nagyon irgalmas volt, amikor megengedte a Dóniásnak, hogy az Isten és a király elleni lázadása után is éljen. És világosan figyelmeztette, hogy hogy ne tegyen rosszat, ne tegyen gonoszt innentől kezdve, mert az életével fog fizetni, érte. És adóniás figyelmen kívül hagyta, visszaért ezzel az írgalommal, és ezért fizetett. Nem kellett volna ilyen könnyelműen venni azt az irgalmat, amit kapott. Látjuk azt, hogy Salamonnak a döntésében, bölcs döntésében nagyon sokat jelentett neki az, hogy ő tudta, hogy Isten őt mire hívta, és hova helyezte. A 24-es versben olvassuk. Az Úr, aki megerősített engem, ültetett engem az én atyámnak, Dávidnak király trónjába. Ez nagyon fontos a mi keresztény életünkben is, hogy ahhoz, hogy bölcsdöntéseket tudjunk hozni, ahhoz, hogy érgalmasak tudjunk lenni, ahhoz, hogy igazon tudjunk dönteni, elengedhetetlen, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk, hogy tudjuk azt, hogy bennünket Isten választott, tudjuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk Krisztus által. Mert az ellenség nagyon sokszor pontosan ezt fogja megkérdőjelezni az életünkbe hogy te tényleg Isten gyermeke vagy? Te komolyan elhiszed, hogy Isten megbocsájtott neked? Szerinted egy ilyen ember lehet keresztény? És így tovább, és így tovább. Számtalan jó ötlete van az ellenségnek arra, hogy hogyan ingasson meg a kilétedben. De azon túl, hogy tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és tudjuk azt, hogy Krisztussal együtt a mennyben oda ültetett bennünket Isten a trónterembe, tudni kell azt is, hogy itt a Földön mire hívott bennünket. Salamon konkrétan tudta, hogy őt arra az időszakra Isten királynak jelölte, királynak választotta. Ezért elengedhetetlen, hogy tudjuk, hogy Isten mire hív bennünket. Pálnak a leveleit, ha olvasod, állandóan olvasod azt, hogy Pál Jézus Krisztus apostola. Ő tudta, hogy ki volt. Tudta, hogy Isten arra hívta el, hogy elmenjen és azt cselekedje, amit rábíz Isten. Nagyon fontos, hogy megismerjük és tudjuk, hogy Isten bennünket mire hívott és mire választott. 26-os versben azt olvassuk, hogy apjátár papnak, pedig mondta a király, menj el Anatódba, a te jószágodba, mert halálnak fia vagy. De ma meg nem öllek, ma meg nem öltelek, ma meg nem öletlek, bocsánat, mivel te hordoztad az Úr Istennek ládáját Dávid az én atyám előtt, És mivel az én atyámnak minden nyomorúságaiban részes voltál, és kiűzte Salamon abjátát, hogy ne legyen az Úrnak papja, és hogy beteljesedjék az Úrnak beszéde, amelyet szólt az éli háza felől Silóban. Salamon nagyon jól tudta, hogy Adóniás mellé kikáltak. Adóniás mellé állt abjátár főpap, és mellé állt Joáb is. Úgyhogy abjátárnak is azonnal uh, szól Salamon, Azt mondja, hogy nos, te is halálfia vagy, te is méltó vagy a halára, te is lázadtál a király ellen, te is lázadtál Isten ellen, de nem öllek meg, hanem irgalmat adok. Menjél el! És itt látjuk azt a bölcsességet és azt a kegyelmet Dávidban, ami ugyan, ugyanúgy megvolt adóniás fele is a szívében. Látjuk, hogy Abjátár bölcsen hallgatott erre a szóra, és elmenekült, és későbbiekben Dávid a ő papságát pappal töltette be. Érdekes az, hogy Dávid, elnézést, érdekes az, amikor Salamon ezt a döntést hozza, valószínűleg nem is tud arról, hogy közben egy... Egy proféciát teljesít be, amit közel száz évvel azelőtt szólt Isten éli papjaival kapcsolatosan. Az 1 Sámuel 3.13-ban olvassuk ezt a proféciát. Ott az 1 Sámuel 3.13-ban azt mondta Isten élinek, hogy elítélem a te házadat örökre az álnokság miatt, amelyről jól tudtál, hogy miként teszik utálatosakká magukat a fiaid, és nem akadályoztad meg őket. Éli nem tett semmit, hogy az elkanászatosodott fiait rendre utasítsa, tudta, hogy kihasználják azt, hogy papok tudta azt, hogy a, a népet félrevezetik, Isten félreképviselik, és mégse csinált semmit Éli. És erre azt mondta Isten, hogy rendben akkor a, akkor a te papságodat, a te házadat, azt el fogom mozdítani örökre, nem szolgálhattok. És itt látjuk azt, hogy ezt a proféciát beteljesíti Isten, pontosan Salamonnak a döntésein keresztül, lehet, hogy Salamon közben nem is tudott róla semmit, de Istenre figyelve, Istennek az akaratát teljesítette be tudatlanul is. A 28-as azt olvasjuk, hogy eljutott ez a hír Joábhoz, mert Joáb Adóniához hajlott, noha az előtt nem hajlott tapsolónhoz, és elfutott Joáb az úrnak sátorába, és megfogta az oltárnak szarvait. Tehát tudjátok képzelni Joábot, hogy hallja, hogy meghalt adóniást, apját előzték. logikusan gondolkozva tudta, hogy ő lesz a következő. Joáb nagyon okos ember volt, úgyhogy rohant az oltárhoz. Ahhoz az oltárhoz rohant, amihez korábban nem sokat futkározon. Ehhez az oltárhoz nem nagyon gyakran járt joább, nem nagyon figyelt az úrnak a tanácsára, nem nagyon érdekelte, hogy Isten mit mond. Az érdekelte, hogy ő mit gondol De most, hogy szükség van védelemre, rohan az oltárhoz, hogy hátha az oltár meg fogja védeni. De ha Joáb ismerte volna Istennek a szavát, akkor tudhatta volna, hogy az oltárnak a szarva semmi védelmet nem fog adni egy gyilkosnak, aki méltó a büntetésére. es versben olvassuk, hogy hírülatták pedig Salamon királynak, hogy Joáb az úrnak sátorához futott, és imé az oltár mellett áll. És akkor elküldte Salamon Benáját, a jojada fiát, és mondta, hogy menj el, vágd le őt. Mikor pedig Benája az úrnak sátorához ért, mondta neki, ezt mondja a király, jöjj ki, a kinek felelt Joáb, nem, itt akarok meghalni. És megvitte Benája a királynak egy dolgot, mondva így szólt Joáb, és így felelt nekem. És mondta neki a király, Csákedjél úgy, amint szólt. vág le őt, és temesd el, hogy elvedd az ártatlan vért, amely kiontott, kiontott jo Joáb az én rollam és az én atyámnak házáról. És fordítsa az úr az ő fejére az ő vérét, amiért nálánál igazabb, és Jobb két férfira támadott és megölte őket fegyverrel az én atyámnak, Dávidnak tudta nélkül, Tudnili nért Nérnek fiát, az, az Izrael seregének fővezérét, és Amasát, Jéternek fiát, a vitézeinek fővezérét. Ezeknek a térjen Joá fejére, és az ő Magvának fejére mindörökké. Dávidnak pedig, és az ő magvának, és az ő házának, és királyi ö, székének békessége legyen az úrtól mindörökké. És elment benája, jojad a fia, és rárohanva megölte őt, és eltemették az ő házában, a pusztában, és rendelt pedig a király, rendelte pedig a király Jojada fiát, ő helyette a seregek fölé, és szádok papot rendelte a király abjatár helyett. Ha Joáb jobban ismerte volna a Bibliát, akkor tudta volna, hogy a kettő Mózes 21.14 azt mondja, hogy ha valaki szándékosan tör fele barátja ellen, ha, az, ha hogy az torvul megölje, akkor az oltáromról is elvid azt a halálra. Joáb ismerte volna Isten szavát, tudta volna, hogy nem az oltát kell megfogni, védelmet keresni, hanem rohanni kell messzire, és akkor életbe marad. De nem ismerte a Bibliát, úgyhogy fogta az oltár szarvát, de az nem adott neki védelmet. Isten, <kül> Isten teljesen igazságosan szolgáltatott itt is igazságot, Joábhoz is irgalmas volt Isten, rengeteg lehetőséget adott neki arra, hogy megtérjem, De ahelyett, hogy megtért volna újabb, meg újabb szándékos engedetlenségeket, cselekedett Dávid uralma ideje alatt, és így a jogos ítélet érte utol az oltár szarvánál. Egyébként ez egy teljesen pogány gondolkodás volt akkoriban, hogy, hogy meg kellett keresni a legszentebb helyet, és akkor ott nem le úgy gondolták, hogy akkor ott, ott nem érheti halál az illetőt. Joáb is inkább a környező népeknek a hiedelméből tanult, nem pedig Istentől, Nagyon a saját feje után ment Joáb, mindig is azt cselekedte, amit ő jónak látott. Hiába konkrét ö, ö, parancsokat kapott Dávidtól, nagyon, sokan, nagyon sokszor figyelmen kívül hagyta azt. Látta Salamon azt, hogy szükség az, hogy az ő háza népére békesség legyen az Úrtól mindörökké, ahogy a 33-as vers írja. És ezt nagyon fontos megértenünk, mert Salamon ezt az intézkedést nem azért hozta, hogy elrendezzen valami vérbosszút a múltból, hanem ő megértette azt, hogy Istennek a békessége és a nyugalma akkor lesz az ő életén, ha ő engedelmes Istennek. És ö, rosszul gondoljuk azt, amikor arra gondolunk, hogy mi az atyáinknak a bűnei miatt fizetünk, vagy a elmenő rokonaink tehetnek arról, ahogyan konkrétan most élünk, és igen, egyfajta értelemből igen, Isten is megmondja, hogy negyed iziglen és kihatással van az ember bűne a leszármazottjaira. De az Isteni, Isten előtt való helyzetünket, az nem az, ap, azt nem az apánk bűne, meg nem a nagyapán bűne határozza meg, hanem a mi kapcsolatunk Istennel az, hogy mennyire vagyunk engedelmesek, mennyire nyitott a szívünk Isten fele. És Salamon ezt látta, és azt akarta, hogy az ő uralma, az ő házanépe ebben legyen erős, hogy az Úrral való engedelmes kapcsolat alapozza meg az Isten előtti helyzetüket, azt, hogy részesüljenek abból az örökké való szövetségből és annak minden áldásaiból, amit Isten megkötött velünk. Látjuk a 35-ös versben, hogy Joáb hadvezér helyett jön Benája, a Jojada fia, a Abjátár elűzött főpap helyett pedig Zádok papot teszi főpappám a király, aki mind a ketten Benája és Zádok is nagyon hűséges és engedelmes szolgálói és segítői voltak, Dávidnak is és Salamonnak is. 36-os azt olvassuk, hogy elküldött a király, és magához hívatta Sémeit, és mondta neki, építs házat magadnak Jeruzsálemben, és lakjál ott, és onnét nem menj ki se ide, se tovább. Sémei volt az a rágalmazó, aki mikor Dávid menekült Jeruzsálemből, folyamatosan rágalmazta kővel, a Dávidot, és mindenféle átkot szort rá. Aztán, mikor Dávidot Isten újra a királyi trónra emelte, akkor Könnyek között jött azonnal elsők között megtérni Dávid lábához, és Dávid megígérte, hogy ő nem fogja bántani, amíg él. De ugye, mint olvastuk, Salamonra rábízta, hogy a sémei ügyét is valami módon rendezze. És látjuk, hogy Salamon bölcsen, és ismét nagyon nagy írgalommal azt mondja a sémeinek, hogy Tudod, mint építs Jeruzsálembe egy házat és lakjál itt, de innen sehova nem menjél el. Szeretném rajta tartani a szememet. Se kisebe. mindig itt maradsz Jeruzsálembe, jó dolgod lesz. Hát valamely nap kimész, és átmész a Kidron patakján, tudd meg, hogy meg kell halnod, és a te véred lesz a te fejedem. Séme is megérdemelte volna már réga halált. Izraelnek a királyát, és ezzel Istent, és Istennek a választását rágalmazta, És uh, szitta, de azt mondja Salamon, hogy jó rendben, kapsz még egy esélyt, kapsz irgalmat, kapsz kegyelmet, szeretném rajtot tartani a szememet, gyere ide Jeruzsálembe, de ne menj el. Amikor elmész, meg kell halnod. És mondta a 38-as vers Sémei a királynak, tetszik nekem ez a beszéd. Sémei nemhogy elfogadta Dávid írgalmát, hanem még hálás is volt ezért az írgalomért. Azt mondja, hogy ó, oh, köszönöm. Tényleg megértette, hogy, hogy Salamon is elítélhette volna. Azt tudta, hogy Dávid nem fogja, mert Dávid megígérte. De hát Salamon elítélhette volna. Nagyon örült neki. És amiképpen szólt az én uram, a király, aképpen cselekszik a te szolgád. Sok ideig lakott Sémei Jeruzsálemben. Itt is olvasunk jó protokoll beszédet. Sémei ezt nagyon értette. Lett azonban hogy három esztendő múlva, hogy Sémeinek két szolgája elszökött Ákishoz, a a fiához, a Gádbeli királyhoz, és hírül adták Sémeinek mondva, hogy ímiatt a szolgáid Gádban vannak. Ekkor felkelt Sémei, és megnyergelt a szamarát, és elment Gádba Ákishoz, hogy megkeresse az ő szolgáit. Odaérve Sémei meghozta a szolgáit Gádból. Hírül adták pedig Salamonnak, hogy elment Sémei Jeruzsálemből Gádba, és hazajött. És akkor elküldött a király, és magához hívatta sémeit, és mondta neki, Nem, de esküvéssel kényszerítetteleket téged az Úrra, és bizonyságot tettem neked? Ezt mondva, hogy valamely napon kimész, ide és Stovamész bizonyal tudjad, hogy meghalsz, és te azt mondtad nekem, hogy tetszik-e beszéd, megértettem? Miért nem tartottad hát meg az Úr előtt való esküvést, és a parancsolatot, amelyet neked parancsoltam? mondta annak felette a király sémeinek. Te tudod mindazt a gonoszságot, amelyről a te szíved bizonyság, és amelyet atyámmal Dáviddal cselekedtél. Az úr most mindazt a gonoszságot a saját fejedre fordította. Salamon király pedig áldott lesz, és Dávidnak királyi széke lesz állandó az úr előtt mindörökké. És parancsolt a király Benájának, a jojada fiának, aki elment, és levágta a sémeit, és meghalt és az ország megerősödött Salamon kezében. Látjuk azt, hogy sémei úgy tűnik, mintha a királya való szövetségét egyszerűen elfelejteni. Először nagyon hálás az írgalomért, nagyon tetszik neki, nagyon örül neki, de aztán úgy tűnik, mintha teljesen elfelejteni ezt az írgalmat, ezt a kegyelmet, és szépen elmegy Jeruzsálemből, hány arra a szövetségre, amit Isten vele kötött. És Salamon szembesít is ezzel, emlékezteti arra, hogy rengeteg bűn van a listáján, erre ő mind irgalmat kapott, de őt nem érdekelte ez az irgalom, ezért meg kell halnia, és ugye előre már szólt neki, hogy meg kell halnia akkor, hogyha nem tartja meg a feltételeket, ha elmegy Jeruzsálemből. És látjuk, hogy Benáját elküldés és ki is végezteti. Olyan nagy bűn elfelejteni egy ígéretet. Hát azt látjuk az igéből, hogy a bűn, ígéreteket elfelejteni bűn, de hála az Úrnak van írgalom rá, Krisztus ezért a bűnért is meghalt. De itt kicsit többről van szó. Itt a királya kötött szövetséget felejtette el, sémei, És bizony meg kell értenünk, hogy a királya a kötött szövetséget, elfelejteni is bűn, mellőzni meg abszolút bűn. És uh, látjuk azt, hogy akár halára méltó bűn. Krisztusban van az, hogy ez a bűnünk is megbocsájtásra nyer, és hogyha ez lenne a helyzet, hogy mindenki meghalna abban a pillanatban, hogy elfelejtkeznénk, vagy mellőznénk az élő királya kötött szövetségünket, akkor már egyikünk se lenne itt ebben a teremben de ettől függetlenül meg kell érteni azt, hogy a királya az urak urával kötött szövetségünket elfelejteni vagy mellőzni, az igenis bűn, és kell bocsánatot kérnünk, és visszajönni az őszín és nem kihasználni azt az irgalmat, meg kegyelmet, amit ad nekünk. Már nem tudom, hogy Benája hogy érezte magát, ebbe a fejezetbe egy feladata volt, öld meg ezt, öld meg azt, öld meg amazt. Hát... Nem tudom, hogy mennyire tudott bevágódni Izrael népe előtt itt az új posztjában. De látjuk azt, hogy engedelmes volt a szíve, és tudta azt, hogy Istennek mi az akaratat. Tudta azt, hogy Istennek ki a választotta. És látjuk azt, hogy Salamon mindezzel az intézkedésekkel nagyon nagy irgalmat tanúsított de az írgalom mellett igazságot is tanúsított. És újból meg újból olvastuk ebbe a fejezetbe, hogy Salamonnak a királysága megerősödött, mert Isten megerősítette. És Salamonnak az uralma valóban a korai időszaktól kezdve írgalomban és igazságban megerősödve, megalapozódva kezdődött. Bár uh, mi is ennyire készek lennénk az ellenségeinkkel elintézni, az elintézni valókat, még mielőtt tönkretenni az életünket. Salomon nagyon is szívére vette apjának a tanácsát, aki azt tanácsolta, hogy figyeljen oda ezekre a problémákra, és Isten is tanácsolja nekünk, hogy figyeljünk oda azokra a dolgokra, amik nekünk problémát okoznak, vagy okozhatnak, és kell, hogy ennyire készek legyünk, mint ahogy Salamon is volt hírgalommal, de igazsággal szembeszállni ezekkel a dolgokkal, amik az életünkre és az Istennel való kapcsolatunkra törnek. Innentől kezdve Salamonnak a szellemi életét fogjuk nyomon követni. Nagyon-nagyon sokat lehet tanulni az ő életéből is, csak úgy, mint a Dávidéból. Úgyhogy én már nagyon várom, hogy Isten miket akar ezeken keresztül, ezen keresztül tanítani nekünk. Ez egy kicsit véres fejezet volt, de az igazság is, meg a kegyelem is komoly, és halálbiztos, és véres. Istennek a szíve az óriási. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy szeretsz bennünket, és hogy nem saját igazságunk van a törvény megtartásából, hanem van igazságunk, Uram, Te benned, Krisztusban. Köszönjük, hogy a Te halálod és áldozatod az, ami az, ami engesztelő áldozat a mi bűneinkért, a mi lázadásainkért, amikor tudatosan vagy tudatlanul elfelejtkezünk a Te írgalmadról, vagy visszaélünk a Te jóságoddal vagy kegyelmeddel. Uram, bocsáss meg ezt nekünk, és csak kérünk Téged, hogyha bárki közöttünk nem vallott meg olyan engedetlenséget, amiről tud, vagy amire most a Te Szent Lelked rámutat, Hát, hogy ne menjen el, anélkül, hogy ne rendezte volna a veled való kapcsolatát. Uram, annyira hálásak vagyunk az örök szövetségnek, amit kötöttél velünk a kegyelmet szövetségének. Uram, annyira köszönjük azt a szeretetet, amivel körülveszel minket. Kérünk téged, hogy taníts bennünket úgy járni, hogy a veled való töretlen édes kapcsolatban megmaradjunk. És taníts bennünket, Uram, felkelni és fogadni a Te irgalmadat, és a Te munkádat, akkor, hogyha elbukunk, vagy hogyha lázadunk ellened. Kérünk Téged, taníts bennünket bölcsen, a Te kegyelmed jóságában, hálaadással élni. És kérünk Téged, hogy erősíts meg bennünket, és alapoz meg bennünket a Te írgalmadban és a Te kegyelmedben. Köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, hogy Te velünk vagy, és el nem hagysz bennünket, és el nem távozol tőlünk. Köszönjük Neked, Uram, azt, hogy felemelsz bennünket. Csak kérünk, Uram, taníts bennünket arra, hogy legyünk erősek, hogy megerősítsünk, Uram, a szívünket, a lelkünket, a Te erődben, és hogy lehessünk férfiak, bátor, Emberek, akik mernek benned bízni, és mernek rá támaszkodni. Szeretnénk téged tenni az első helyre, és látni azt, ahogyan te minden mást rendbe teszel. Köszönjük ezt neked, Uram. Te fiad nevében. Amen.